де султан годує своїх придворних і гостей, де живуть придворні мудреці, а де кати, які рубають голови. Ліворуч від других воріт бабі кулялі, названих так завдяки двом баштам обабіч, була гарна мармурова чешма, до якої Гасан підвів князя, сказавши, що тут миють голови злочинцям, перш ніж відрубувати ті голови. Тому й ворота іноді звуть соук чешме. Князь відступив від дзеркотливої води, бредливо кривлячись. А ось з другого боку бабі кулялі, спокійно мовив Гасан, лежить широкий білий камінь, на якому виставляють голови страчених за зраду й злочини. Сьогодні камінь порожній, бо султана немає в Стамбулі, хоч відрубати голову можуть і без султана. Нащо пан мені це розказує, обурився князь. А може, пригодиться, безжурно кинув Гасан. Перед другою брамою в князя відібрали шаблю і лук. Два чорні велетні взяли його міцно по підруки і повели в двір щенарами і кипарисами, наповнений смачним димом із султанських кухонь і дикою музикою, яка лунала весь час, поки князь з його невельми поштивим супроводом йшов до третьої брами Бабу Саади, брами блаженства, за яку ніхто, крім султана і його наближених, не ступав. Зал прийомів був одразу за третьою брамою. Князя майже внесли туди. Він опинився в якихось золотих сутінках перед широким троном, що нагадував канапу, теж у тьмявому сяєнні золота. Над троном, під склепінчастою, в чудернацьких арабесках стелею, був червоно-золотий балдахін, з-під якого звішувався на крученому золотому шнурку величезний криваво-червоний рубін, що з близького схижею ворожістю мовжива істота. А під тим рубіном, на широкому троні, згравною, вишукано обгорнувшись дорогими тканинами, облита потоками діамантів, уся в зеленому сяєві небачених смарагдів, сиділа маленька жіночка з ласкавим усміхом на милому личку і з такою добротою, розлитою по всій її постаті, що здобичливий князь навіть засумнівався чи туди його приведено, і, мов би, аж смикнувся, щоб іти кудись далі. Але був досить брутально поставлений там, де мав стояти. А тоді ще й негайно нахиленою такому глибокому поклоні, що тільки й міг бачити свої червоні сап'янці, якими хіба ж так пишався, а тепер мав би їх проклинати. Та навіть на свої чоботи не дано йому надивитися, а поставлено одразу ж на коліна і пригнуто голову до самого килима так ніби ці мовчазні велетні хотіли примусити його їсти вовняний ворс коло підніжжя трону. Роксолана мимоволі здригнулася, побачивши цього чоловіка в чорному з золотими гудзами кунтуші, з пещеним лицем, з вогнистими очима. Байда! Отой той козак нерозумний, що десять років тому загинув через її ще більший нерозум. Яка подібність? Тільки цей старіший ваш занадто багатому одязі, і з поглядом і виглядом якимсь пронозливим, навіть неприємно дивитися. Тому поборовши перше здригання свого серця, султанша вже не заважала своїм євнухам збиткуватися над ясновельможним зайдою, даючи йому змогу випити всю чашу принижені ганьби, які ждуть кожного запроданця. Однак князь, видно, не вельми збентежився принизливою церемонією, який був підданий. І щойно зіперся на коліна, мерщий метнув погляд своїх чорних, блискучих, як у собаки очей, і соковитим голосом мовив. «Припадаю до ніг великої султанші. Вона не мала звички тримати людей перед собою на колінах. І вже розтулила була уста, щоб зволіти йому підвестися і стати вільно, але сказала зовсім інше. «Хто ви?» Розкажіть про себе. Єстем Димитр Коребут, князь Вишневецький. Рід мій веде свої початки від самого Святого Володимира, що хрестив Русь, Ваша Величність. Так далеко, подивувалася Роксолана. Хіба можна простежити свої коріння аж у таку далеч? Князь смикнувся плечима всією постаттю. Ваша Величність, Цього не дано людям підлого стану, але люди шляхетні прозирають назад крізь цілі віки. «Назад не наперед», – зауважила лагідна султанша, «бо й хто може знати, що жде його завтра або ще й сьогодні до заходу сонця?»